Tak dnes a včera jsme probrali trochu meditaci meta. Hm? Snažili jsme se pochopit, že meta, praxe meta, z perspektivy, hm? Mahajánového učení. Já osobně nemám rád to rozdělení mezi Mahajana a vlastně to slovo Hinayana je též. Vlastně eh, něco, co historicky je daný eh, vlastně začíná v lotusové sutře se používat toto slovo Hinayana, předtím se nikdy slovo hinajána nepoužívalo. A Budha, já jsem přesvědčen, nikdy žádnou hinajánu neučil. Ale aby jsme pochopili, co vlastně Mahajana je, proto jsme mluvili o tom, že v tradici cesty Bodisatvy můžeme mluvit o cestě Bodhi můžeme mluvit o sanskritské tradici, na rozdíl od pály tradici, ale sanskritská tradice též obsahuje cestu k, do žáka. Ovšem. V zemích, kde se buddhismus přesunul pomocí jazyka sanskrit, nikdy se takzvaná vlastně hinajána neboli učení žáků nemělo žádný hluboký vliv a od, vlastně od samých počátků v Číně i v Tibetu velký vliv a velký, eh, velkou odezvu mělo to písmo, které vysvětlovalo eh, cestu bodhisattva. Hm? Ale eh, v počátku je třeba pochopit žádná, eh, žádný rozdíl mezi takzvanou Hinajánou a Mahajánou. Tento rozdíl přinesla vlastně eh, sutra. Lotusová sutra, na které se pak nalepilo mnoho, mnoho různých teorií a mnoho, mnoho různých filozofických závěrů. Hm? Co nás ale zajímá, jít k samému kořenu věci. Hm? tomu, aby jsme pochopili ten koren věci, právě eh, jelikož tento čas tady je velice krátký, hm, tak eh, jako podle sanskrytské tradice vlastně eh, praxe těch eh, božských představí neboli eh, přebývání bez hranic hm, je eh, příčina správné praxe dokonalosti. Nemůžeme dosáhnout stav budhy, to je stejně kódováno ve veškerých budistických písmech, komentářích. Stav budhy můžeme dosáhnout jedině tím, že Praktikujeme dokonalosti. Hm? Jestliže praktikujeme do, dokonalosti, můžeme dosáhnout stav Budhy. Arahat je tež Budha. Hm? Máme tři druhy arahat. Máme eh, arahata, eh, který je žákem, který se orientuje na to, co slyšel, a na to aplikuje správnou pozornost, hm? to je důvod stát se arhatem. Hm? Můžeme se stát eh, budhou sami pro sebe v době, kdy učení eh, už ne, nemá jasný přenos. No, pak existuje mnoho lidí, kteří dosáhnou eh, velké jasnosti, hm? eh, tím, že zkoumají hm, obsah naší zkušenosti ve světě a e, meditují na něj. Hm. V naší době e, je, jsou též e, bytosti, které přijdou k jasnosti sami. Hm. Na, jsou velice talentovaní, ale nepatří do žádné kategorie, nepatří do žádného kategorizovaného učení. A učí spontánně a praktikují spontánně. V naší době například Krišna a tak dále, který je námi, ale jsou to lidé, kteří jsou méně známi a praktikují stejným způsobem. Pak je cesta bodisatu a cesta bodisatu je na základě právě hlubšího pochopení, praxe dokonalosti. Bez praxe dokonalosti nemůžeme nic dosáhnout. A i v terevádových komentářích hm? například v komentáři Brahma suta. Nebo subkomentář Ibrahma Džala Suta, který byl přeložen, například. Hm? Máme tež, že síla našeho probuzení závisí na síle našich dokonalostí. Hm? Jestliže eh, nemáme sílu dokonalosti, hm? ta síla probuzení nebude mít eh, vliv. Hm? Proto i v učení rozlišujeme takzvaný prirozenýho arahata pakuty. Araha, který nemá nadprirozené síly, který nemá schopnosti mluvit, logicky odvodňovat, ale zbavil se těch konfliktních emocí a žije ve stavu bdělé pozornosti. Stav dělé pozornosti je stav koncentrace, která nedovolí výroj nečistot ve vědomí. Když se tyto nečistoty ve vědomí objeví okamžitě, v tom samém momentě se jsou kontrolovány právě kontinuitou v dělé pozornosti. A rahat je ten, který má kontinuitu dělé pozornosti, která není prerušovaná. Hm? Realizovaný bodhisattva je též ten, který má kontinuitu dělé pozornosti, která není prerušovaná. To je realizovaný bodhisattva. Hm? Ale my se snažíme pochopit, jak prohloubit praxi dokonalosti. No a e, to je právě hm, to, co, sem, e, co jsme naznačili, to je hlubším pojetím hm, praxe e, těchto božských přebývání. Hm. To je příčina hlubšího pochopení, praxe dokonalostí, které nutně potřebujeme, aby jsme dosáhli stav kontinuální jasnosti. Bez těchto dokonalostí my nedosáhneme stav nepretržité jasnosti. Není to možné. Hm? No a teď my chceme pochopit, v čem je prohloubení hm? praxe dokonalosti, v čem tedy spočívá cesta bodhisatvy. Hm? A proto je důležité pochopit, co jsme se snažili vysvětlit ráno, prohloubený koncept, hm? Čtyř božských přebývání, hm? že tyto přebývání, ty jejich objektem není tedy, hm? nejsou tedy bytosti, hm? Halidasa, Suta a tak dále. Tvrdí, že aby jsme získali stav probuzení, nestačí. Praxe, meta, a tak dále, musíme k této praxi přidat kontinuitu praxe čtyř základů vdělé pozornosti. Hm? Jenomže jsou e, tři transcendentální moudrosti, které jsou základem. Hm? E, učení cesty bodhisattva a jejich zrození je v vlastně též mytologické, ale byly, byly součástí, dá se říci budova učení od, pravděpodobně od samého počátku o tom, To nevíme, ale na každý pád vyjadrují esenci budova učení. A ta esence budova učení právě se stává jasná tím prohloubenou praxí těchto božských prebývání. Jejich objekt nejsou bytosti, hm? to už je tež kódováno v sutách, v samyotanikáje a tak dále, ale jejich objekt je ta nejvyšší realita samotná. Proto víra je spojována právě, o tom jsme se zmínili, s láskou, s prohloubeným pochopení lásky. Lásky k čemu? Lásky k, právě k tomu, co je neuchopitelné. Hm? Hm? A nirvana, jestliže je prezentována jako něco uchopitelného, no tak pak ta láska hm? je omezená. Jedině, jestliže prezentujeme nirvánu jako něco neuchopitelného, což je, musí být tady, protože to nebylo nikdy stvořené. Hm? No pak se dostáváme do hlubšího pochopení hm? buddhistické praxe. A to hlubší pochopení eh, lásky vede k tomu, co budeme vykládat teď, k hlubšímu pochopení velkého soucitu. Podle všech velkých učitelů, který vysvětlují cestu bodhisattva, cestu k probuzení, perfektnímu probuzení dokonalých budhů. Dokonalý budha je univerzální princip Dokonalý Buddha není osoba, protože osoby v buddhismu jsou neskutečné. Ale ten princip budhoství je skutečný. Proto i sutry, teravády... Hm? Například pada Sutta jasně vysvětluje, že ten, kdo vidí budhu, ten vidí darmu, ten, kdo vidí darmu, ten vidí budhu. Ale jakou darmu, to nevysvětluje. To vysvětluje právě učení bodhisattvu. Ta darma, to je darmata. Darmata to je nedualistický princip práznoty. Ta darmata kontemplace, aby jsme mohli kontemplovat dharmatá. Potřebujeme právě prohloubený koncept lásky a na prohloubeném konceptu lásky získáme prohloubený koncept velkého soucitu. Matka. Transcendentální moudrosti, matka cesty bodhisattvu je velký soucit. Jestliže se snažíme hm, o hlubší pochopení buddhismu z hlediska učení mistrů Mahajány, to, Hluboké pochopení právě buddhistické praxe, hluboké pochopení budismu hluboké pochopení buddy je založené na velkém soucitu, který pochází z velké lásky. A velká láska je spojovaná s velkou vírou. Maitreya, tato tradice, jak už jsem se zmínil, ty knížky, kterou jsem přeložil o rozvázání uzlu, je, je vlastně základ pro tradici Maitreji. Hm? Tradice Maitreja vysvětluje m? vlastně princip nedualistického, nedualistické podstaty mysli a myšlení. Hm? A to je hlavní objekt kontemplace, hlavní objekt meditace, hlavní objekt praxe. A ta praxe ale vede k hlubšímu pochopení praxi dokonalosti na základě velkého soucitu. Velký soucit předpokládá, je založen na velké lásce, která má co dělat s. Velkou vírou, hm? která přesahuje veškeré eh, rozlišující myšlení hm? a vede nás, dá se říci, do eh, sféry, která přesahuje naši schopnost hm? něco eh, rozlišit jako něco, co tam je, nebo co tam není. Hm? A velký soucit je tedy, podle Maitrey například Sutra Alamkára, Mahayana Sutra Alamkára, Maitreya tvrdí, že velký soucit je koren, mula, praxe, která vede do stavu perfektního probuzení. Bez velkého soucitu my nemůžeme dostat velké probuzení. To není možné. My jenom můžeme dělat to, co je možné. To, co není možné, to my dělat nemůžeme. A velký soucit je právě založen na velké lásce. A co je, op co je opak soucitu? Proč je soucit Karuna tak důležitá? Protože Karuna odstraňuje jakékoliv násilí. Význam jogy, ať už buddhistické, tak už skutečného pravdivého pojetí jogy, hinduistické, džajinistické, je odstranění násilí. To je velikost myšlení jogy a Vlastně všechny důležité školy indické filozofie jsou spojené s, eh, s vysvětlením jogi. A účel jogi je odstranit násilí. A my z hlediska transcendentální moudrosti my nemůžeme odstranit násilí, pokud neodstraňujeme tendenci k rozlišování. A jako něco, co skutečně existuje. To je filozofie Nágar, kterou prohloubil Nágar Džuna. Jakmile začneme spoléhat na rozlišování, spoléhat na jakýkoliv koncept, jako něco, co skutečně existuje, i koncept nirvány, jsme na omilu. Hm? To je vlastně výcud významu hm? transcendentální moudrosti, aby jsme ho pochopili. My <laughs> recitujeme sutru srdce, která je tež výcuc vlastně... Hm? pochopení hlubšího pochopení buddhismu. Hlu, hlubší pochopení buddhismu je hlubší pochopení jogy, hlubší pochopení jogy je hlubší pochopení praxe nenásilí. A my nemůžeme praktikovat hlubší pochopení nenásilí, což je právě násilí, je opak. soucitu. to? Hm? Velký soucit je velké nenásilí. Velké nenásilí je nemožnost spolehnout na jakékoliv rozlišování, jak v sobě, tak i v druhých. To, tuto filozofii Nagarjuna dovedl do perfekce. Lepší filozofii buddhismus neprodukoval a nemůže produkovat. Logicky, jestliže něco existuje nebo neexistuje, no tak máme problém. Pak je to buď stejné nebo rozdílné, no jestliže něco je stejné nebo rozdílné, tak je to logicky nepřijatelné. Když je něco stejné, no, tak se to nemůže rozdělit. Když je něco rozdílné, tak se to nemůže spojit. Hm? No a právě proto eh, naše zkušenost dává smysl, protože v něm neexistuje nic, co je stejné, ani nic, co je rozdílné. No, eh, právě naše zkušenost je eh, něco, co my nemůžeme pochopit normálním rozdělujícím myšlením, normálním světským pochopením. Proto velká víra je velká láska. A velká láska nemůže být nikdy naplněná. To není možné. Protože eh, v, v písmu mistru Mahajány je spojená s, eh, právě s tou eh, nejvyšší realitou. Nejvyšší realita není dualistická, nemůže být dualistická. To eh, Nagarjuna vysvětlil na. Principu logiky, Majtrea to vysvětluje na principu praxe. Na principu praxe analýzy vědomí. Když je spojíme, tyto dva aspekty, získáme perfektní představu o tom, co praxe bolisatvy je. A podle Maitre, právě prak, koren praxe bodhisattva, je pochopení velkého soucitu. Jelikož my chápeme velký soucit jako koren naší praxe, právě proto my se vyhýbáme všem projevům násilí jak mentálního, tak i tělesného. A chytání se rozlišení je též jistý druh násilí. To právě logicky ukazuje Nagarjunavo učení. Jestliže naše, naše praxe je postavená na rozdělování, hm? pak nemůže být kompletní. A proto eh, Sūtra Transcendentální moudrosti tvrdí, proč eh, dělat díry do zdi, když můžeš odstranit zeď a, a vidět, co je za ní proč musíš dělat stále díry do zdi. To neznamená, že ty díry do zdi ti neukazují, co je na druhé straně, že tam nic není. Ale od samého počátku tam nic nebylo, co se dá chytit. To neznamená, že dělat díry do zdi je chyba. To není žádná chyba. Ano, děláme díry do zdi, ale to je prostředek k tomu, aby jsme tu zeď odstranili. Hm? To je, co vysvětluje písmo transcendentální moudrosti, které je schrnuto v právě v srdce, kterou recitujeme. Hm? A ta sutra srdce, kterou recitujeme, dává Smysl, jestliže chápeme hm, právě to eh, koren praxe hm, srdce, kořen praxe eh, transcendentální moudrosti, což je eh, velký soucit. Velký soucit je velká láska, která vede k velkému nenásilí uvnitř i venku. Čili koren je hlu transcendentální pak se transcendentální moudrosti, je velký soucit. Jinak ne všichni to tak, ale chápeme. Ale co se týče mistrů učení bodhisattva, ti to tak chápali. Třeba to jasně studovat, pochopit. Dneska my praktikujeme zen, ale praktikujeme tantru, ale praktikujeme bez pochopení, že právě koren této praxe je velký soucit, to mi nechápeme. A Maitreya vysvětluje, že z toho velkého soucitu. Ten velký soucit je napojen tež v tradici Maitre na to semeno budovství, které se nachází ve všech bytostech. Každý plod má semeno, jestliže Není semeno, no tak žádný plot nebude. A plot budovství musí mít tež semeno. A kde to semeno najde? Jedině v mysli. A to je yoga -čára. Jestliže najdeme to semeno v mysli, jestliže věříme v to v mysli, jestliže věříme v, ten, v to budhovství ve všech bytostech, to není nic, co je nového. Hm? Podle učení Vinay Budha, když došel k probuzení, tak viděl všechny bytosti jakožto lotusové květy, ponořené do bahna existence. jaké vysvětlení toho? Ty lotusové květy, to není nic jiného, než právě to semeno, které v tom plodu budovství Budha vidí, ale my ho nevidíme. My ho nevidíme, proto podle učení Maitry, podle učení mistrů Mahajánového učení nebo bodysatouské cesty, my nejsme schopni praktikovat na základě velkého soucitu velké nenásilí. Velké nenásilí nemá logiku v rozdělování, ale velké nenásilí má logiku v nerozdělování. Velké nenásilí je schopnost... Přijímat věci tak, jak jsou. To neznamená, že my je nemůžeme změnit a my nevidíme, co je, co je příhodné, co je nepříhodné. Ale my prostě vidíme věci tak, jak jsou. Abychom viděli věci tak, jak jsou, my zkoumáme stav probuzeného vědomí což je opravdový stav vědomí. V tom je velká láska, velká víra, že to je opravdový stav vědomí. No a tím pádem získáváme schopnost tolerance, Tolerance toho, co se nám nelíbí. Hm? Proč eh, nemůžu praktikovat eh, zlost, zlobu? No, protože eh, objektem zloby je právě eh, to, eh, ten eh, Vlastně to semeno budovství, které vidí Budha pod stromem probuzení. To je ten lotus v těch bytostech. Ty bytosti nejsou dobré, ale ten lotus, co je v nich, ten je výtečný. Proto já na základě velkého soucitu můžu praktikovat správně kšanty, velké, velkou snášenlivost. Kšanty možná nejlépe přeložíme jako snášenlivost. Na základě velké lásky je velký soucit. Velký soucit je kořen, pochopení Správného pochopení transcendentální moudrosti. Z toho korene stromu probuzení, též v buddhismu, stejně tak jako v naší tradici, vlastně probuzení je strom. Duchovní život je strom. Pro to. Pro bodhisattva ten strom má kořeny právě ve velkém soucitu. Z velkého soucitu pochází velká snášenlivost. Hm? To je důležité pochopit. Velká snášenlivost musí mít velký soucit. Jestliže nemáme velký soucit, nebudeme mít velkou snášenlivost. Proto ten strom probuzení potřebuje semeno. Bez semena žádný strom nevyroste. To semeno je právě ten lotus v srdcích všech bytostí, co objevil Budha pod stromem probuzení. Ten, to semeno je ale ponořeno do bahna existence a právě to bahno existence na vysvětluje jako nesprávné myšlení. Existuje, neexistuje, je stejné, je rozdílné, hm? přichází, odchází, je jedno nebo je mnohé, je zašpiněné nebo je čisté. Z toho pochází omyl, že v tom rozdělování je skutečná realita. Ale skutečná realita nemůže být v rozdělování. Skutečná realita je právě v pochopení jistého násilí, které je v rozdělování, které je spojeno s rozdělováním jako s něčem, co je skutečné, co skutečně existuje. Hm? Čili rozdělování není chyba, ale rozdělování musíme chápat v nerozdělování. Proto jsou ty, e, ta praxe těch e, božských přebývání tak důležitá, protože já praktikuji, hm, skutečně praktikuji meta, jestliže nerozděluji mezi mnou a tebou, jestliže nerozděluji mezi mnou a tebou, kterýho mám rád, který mě je který eh, eh, ho považuji za eh, eh, mého nepřítele. Hm? A to všechno, toto rozdělování, vlastně mě připravuje hm? o ty rozměry vědomí, které jsou mu vlastní. A ten rozměr vědomí, který je vědomí vlastní, to je vlastně nerozdělování. Na základě nerozdělování rozdělujeme. Na základě rozdělování ale též existuje nerozdělování. A nerozdělování stejně tak jako rozdělování je logická chyba podle nágaržuny. To jsem se snažil vysvětlit ráno. Aby jsme dosáhli snášenlivosti, my to musíme vidět. A my to vidíme na základě velkého soucitu. Velký soucit vede k tomu, že ten strom probuzení roste a ten roste velkou snášenlivostí. Jestliže máme kmen, můžeme mít větle. A V praxi bodhisattva právě to velká snášenlivost vede ke schopnosti hm? Přijmout bytosti, a jestliže přijmeme bytosti, my můžeme pomoct. Jestliže nepríjme, nejsme snášenliví vůči bytostem, vůči sobě, my je nemůžeme přijmout a proto jim nemůžeme prospívat. Právě proto velká snášenlivost dává schopnost na základě velkého soucitu, podle Maitreji, hm? to jsem si nevymyslel, Velká snášenlivost dává schopnost prospívat bytostem. Ten, kdo pra praktikuje cestu bodysatu, se nemůže identifikovat s, ani s nirvánou, protože jak to udělá, se identifikuje s rozlišováním. A roz, identifikace s rozlišováním je nelogická. To jasně na dokazuje. Hm? My získáme právě svobodu hm? tím, že se neidentifikujeme s rozlišováním. To logicky Nagarjuna dokazuje Naprosto perfektním způsobem. No a máme koren, máme kmen no a máme větve. Když máme větve, můžeme mít listy. Hm? Je to tak? Když nemáme eh, koren, Nebudeme mít kmen, když nemáme kmen, nebudeme mít větve. Když nebudeme mít větve, nebudeme mít listy. Hm? A Majtra vysvětluje, že na základě právě snášenlivosti my máme, vyvíjíme schopnost pomáhat nejen sobě, ale pomáhat i druhým bytostem. To dává smysl, nebo ne? Hm? Jak to vidí Katka? <laughs> Na základě velké snášenlivosti my můžeme vyvíjet schopnosti pomáhat nejen sobě, ale i druhým bytostem. A též nám dává schopnost lépe pochopit sami sebe. Hmm? No a ta schopnost nechává dozrávat ty sliby Bolisatvy. To jsou listy. Listy jsou sliby bodhisattví. Hm? My jsme se vědomně dali na cestu eh, eh, bodhisattví, protože jsme v sobě nechali vyvstat bodhichitu. bodičita je mysl na eh, perfektní probuzení společně se všemi bytostmi. Protože všechny bytosti mají eh, semeno probuzení. Jestliže ze semena nemůže vyrůst, eh, bez semena nemůže vyrůst strom. Jestliže nemáme semeno probuzení a není nám eh, vlastní, no jak může eh, vyrůst strom probuzení? Hm? A ten vyroste, protože my sledujeme... Hm? Sliby Bodhisattvy na základě velkého soucitu, který vede k velké snášenlivosti. Velká snášenlivost vede k schopnosti prospívat nejen sobě, ale i druhým. No a tím dozrávají naše sliby Bodhisattvy, stávají se skutečností. Jestliže tam nejsou ty větve, no tak ty listy se nerozvinou. A ty sliby se nemůžou stát skutečností. A ta skutečnost těch slibů je nad logické pochopení. Nemůžeme pochopit ty sliby logicky. Stejně tak, jako nemůžeme, jak Shantideva vysvětluje, my nemůžeme logicky pochopit bodičitu, ale ta bodičita tam je jako zázrak. Hm? Shantideva vysvětluje. Ta bodičita tam je, to je zázrak. Jak se tam dostala, já sám nechápu. Ale dává mi přístup k velké lásce a k velkému soucitu. A na základě velké lásky a velkého soucitu já nějakým způsobem tež <coughs> s mnohými překážkami mám jistou snášenlivost... Ta snášenlivost furt nějak nepasuje, nejenom ne u mě, ale i u ostatních. No ale učím se, učím se snášenlivosti, protože mám jakési, jakousi intuici, hlubšího pochopení velké lásky, velkého soucitu, velké snášenlivosti, no tak nějak se učím. Hm? Špatně se učíme, no ale učíme se. Jestliže nějakým způsobem ten zázrak bodyčity se začíná projevovat, no tak to učení samo hm? je cesta. To učení samo je cesta. Hm? Chyby je, je tež cesta. To je ta snášenlivost. To je ta schopnost prospívat do. Chyby tež je cesta. Protože ta skutečnost, jak eh, recitujeme v Sutry, srdce není ani čistá, ani nečistá. To je nad naší schopnost hm? pochopit. To je zázrak. No a v tom zázraku vlastně pak to listí, mnoho, mnoho listů hm, se začíná vyjevovat hm, a ty jsou založené právě na, na těch slibech Bodysatmy, který vůbec nedávají žádný logický smysl. Hm. Přísahám, že probudím všechny bytosti. Ani Budha, že všechny bytosti neprobudím, co já budu probuzovat všechny bytosti. Nesmysl. Ale já nemůžu probudit všechny bytosti. Samozřejmě, že nemůžu. Ale všechny bytosti jsou probuzené. <laughs> to je ten paradox. Proč? protože mají právě to semeno pro hm? No A tím já realizuju to listí toho stromu. Hm? Já nemůžu odstranit eh, eh, konfliktní emoce všech bytostí. Ale kdo může odstranit eh, konfliktní emoce všech bytostí? No, Právě ta realita. Hm? To budovství, které je ve všech bytostech. Hm? Já se nemůžu naučit všechny darmy, to není možné. Hm? Ale kdo to může? No to budovství. Hm? A já nemůžu Dosáhnout nejvyšší budovství, protože nejvy... žádná osoba, která dosahuje nejvyšší budovství, neexistuje. To je začátek šesté kapitoly <laughs> toho spisu, čtěte pozorně, to je začátek diamantové sutry. Já vysvobodím všechny bytosti, ale nevidím jednu bytost. Tím vysvobozuju všechny bytosti že nevidím žádnou bytost, jestliže nevidím žádnou bytost, jsem buddha, ať už žák, nebo pratyeka buddha, nebo perfektní buddha. Hm? To neznamená, že ty bytosti tam nejsou. Ty bytosti tam jsou, ale já je, stejně tak jako rozdělování tam je, ale já to vidím v rámci, hm? jiné dimenze toho zázraku, kterému se říká Bodičita. Hm? No a teď máme listy. Hm? Když máme listy, můžeme mít květy, je to tak? A podle Majtry ty květy ty jsou kříznivá zrození. příznivá zrození. Ovšem, tež buddhismus tvrdí, že my umíráme a rodíme se v každém okamžiku. Hm? Hm? To je ta skutečná meditace. To je ta uvědoměnost. Ty stavy. Na to je právě tak důležité studovat yogacáru, ty stavy pekla, stavy nebe, stavy lidské, stavy zvířecí. Co jsou stavy mysly. Samsara je stav mysli. Z hlediska yogacháry tež. Nirvana je stav mysli, i když to tak není prezentováno. Hm? Nakonec jediný, co dává podklad všemu, co můžeme zkusit tělem i myslí, která které, která je na tělo vázaná, je pouze vědomí, pouze mysl. A ta mysl se mění a padá do různých stavů. No a my zakoušíme různé stavy, hrubé stavy, jemné stavy, To zakoušení právě těch jemných stavů je základ, na které my můžeme postavit z hlediska yogačáry, čtěte pozorně, my můžeme postavit to sjednocení koncentrace a moudrosti. Bez těch jemných stavů my to sjednocení koncentrace a moudrosti nedosáhneme. Z hlediska učení Žáku, my dosáhneme to sjednocení jedině, jestliže naším objektem je Nirvana. Ale Nirvana není žádný objekt, který se dá chytit. Sanskrit je snad ten nejjemnější jazyk, který lidstvo vytvořilo. V Sanskritu Objekt znamená álambana. Álambana je něco, na co můžeme mysl pověsit. Hm? Lamp znamená věšet. No a pra, nirvana je právě nirvana, že na ní žádnou mysl vy, pověsit nemůžeme. Jestliže na něj Nagarjuna jasně ukazuje, hm? jestliže eh, pověsíme eh, mysl na nirvánu jsme v omylu. Minimu nirvána eh, právě je to místo, kam žádnou mysl pověsit nemůžeme. To neznamená ale, že to místo neexistuje. Hm? A no teď ty příznivé stavy existence, to neznamená nutně, že se musíme přerodit. Hm? Závislé vznikání je závislé vznikání z existence do existence, je tež závislé vznikání v jednotlivých mentálních procesech, to přesně rozbírá abidarma též, hm? jak tervádová, taky i mahajanová abidarma, ale e, závislé vznikání je též všechno, co my zakousíme každým momentem. V každém okamžiku. Není nic jiného, než závislé vznikání. To je i v teravádových komentářích, jasně řečeno. Hm? Čili eh, všechno toto dává smysl. Hm? Dává smysl v tom, co jsme vysvětlili, proces meditace je proces v dělé pozornosti, proces uvědomování. Hm? V tom procesu uvědomování My začínáme chápat, jestliže praktikujeme cestu bodysa, to je ten začátek, velký soucit, tu kontinuitu hm, velkého soucitu, což je velká snášenlivost, kontinuitu velké snášenlivosti, což je schopnost hm, pomáhat nejen sobě, ale i druhým schopnost prospívat bytostem, schopnost prospívat bytostem, hm? přináší co? Přináší eh, realizaci těch eh, slibů bodhisattva, hm? kterými vlastně začíná praxe bodičity, perfektně probuzeného vědomí. Hm? No a to vede... Do těch příznivých stavů, hm? které nemusíme čekat na příští existenci, my můžeme v hm, denním životě nakonec tež hm? být jejími svědky, protože celá buddhistická kosmologie je založena na analýze mysli. Hm? To je důležité pochopit. Všechny božské stavy jsou, korespondují k různým stavům vědomí. To je struktura eh, kosmu v božistické filozofii. Hm? To je třeba pochopit. Studovat. Hm? Studium světa je studium mysli. Hm? Protože to, co dává světu, jak Maitreja tež vysvětluje, to, co dává světu význam, to je mysl. Bez mysli svět žádný význam nedává. Význam je v mysli a můžeme najít jenom v mysli No a z tohoto pochopení pak vzniká ten plot, a ten plot je perfektní probuzení. gaté gaté para, gatte, para, samgatte, body, sváha. To je stav perfektního probuzení. Stav bytí na odchodu, bytí na odchodu na druhou stranu, Bytí na odchodu na druhou stranu se všemi bytostmi. Hm? To je ve zkratce všechno to, co eh, eh, 100 000 veršů, 25 000 veršů, 8 000 veršů hm, a tak dále, eh, suter transcendentální moudrosti eh, vysvětlují. Hm? Na mnohých příkladech, to je fantastické čtení, to je snad jeden z nejvyšších výtvorů hm? myšlení, které existují, jsou právě ty sutry transcendentální moudrosti. A všechno se otáčí kolem stejného principu. Ford. Pomalu jako noviny za doby socialismu. <laughs> Force to vrací sutry též, protože ty lidi si to pamatovali, opakovali jako mantry. Proto tedy to gaté, gaté, para gaté, para samgaté, body sváha, to vlastně je mantra. A celý toto je též mantra. A ty sutry byly též, prezentovány jako mantra, aby si je lidi pamatovali, pamatovali, pamatovali, opakovali, opakovali, opakovali, jako nám omívali muzek za doby socialismu. Hm? Hm? Z těch informací my pak hm? dáváme dohromady ten celek. Aha, tak to musí být, tak to je. Hm? Protože se to znova a znova Opakuje to samé, jenže v jiných variacích, na základě jiných příběhů. Hm? Jestli ty příběhy jsou skutečné nebo neskutečné, nikdo neví. Hm? Protože byly sepsány už pět, 500 let po umrtí bude, jak můžeme vědět, jestli to bylo skutečně tak, jak je to napsáno, nebo to bylo trošku jinak. No, protože to nevíme, tak proč ne k tomu přidat tohle, tamto? Hm? Proto podle mistru Mahajánového učení, vše, co je krásně řečeno, je řečeno budhou samotným. Hm? Já <laughs> hmm? báši tam, tam budha báši tam, vše mistry Mahajány tvrdí, že vše, co je krásně řečeno, správně řečeno, hluboce řečeno, to je řečeno budhou samotným. Hm? To, si s tím dělat starosti? Hm? Protože Buddha je ten, kdo je probuzený, ten, kdo je probuzený, ten má ten květ hm? perfektní harmonie, perfektní pravdy. No a my chceme něco poznat z té perfektní pravdy, z perfektní harmonie. Podle učení mistru Mahajány to je založené. Právě na velké lásce a velkém soucitu. No, a dneska jsem to napovídal dost uh, hodinku. Hmm. Now we should uh, summarize in English what to do. <laughs> But very, very briefly, huh? then we can do a, a little bit of meditation hm? and maybe recitation because we have not done any recitation. Hm? Okay. E, dnes po změnu zase budeme recitovat co tady máme, hm? A jestli chcete si to osvojit, tak recitovat, recitovat, jako mantru, to opakovat a ono to tam zůstane. To byl systém učení, který ještě... Já jsem trochu zažil v Indii, to prostě opakuje do blba. Když jsem byl v Indii, tam naproti tomu místu, kde jsem bydlel, tam byla škola, sedějí děti na zemi pod stromem a učí se anglicky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 a učitel tam sedí, spí <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, okay, okay. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Is your name? Answer. Rajneesh. <laughs> Loud, hahaha, <laughs> <Radzi. laughs> what is your name? Vishaka, loudly, <laughs> Vishaka, what is your name? Vishaka, <laughs> no tak se učí, a sanskritská gramatika tež, já jsem trochu měl z toho, že hm, se musíš naučit eh, naspaměť ty sutry, gramatiky. Na hm. abhidharma tež, já jsem měl trochu možnost se učit eh, abhidharmu tradičním způsobem. Hm. Eh, abhidhamata sangha, ten učitel ti nevysvětlí ten význam těch... Eh, eh, toho, ty, ty sutry, pokud se to nenaučíš naspomnět. Hm? První se to musíš naučit naspomnět, pak ti vysvětlí ten význam toho. Hm? A tyto, toto písmo je právě dáno tím, aby jsme se to naučili naspomnět, furt si to opakovali. No a když se to furt opakujeme, hm? no tak je to součástí nás. Hm? Když si to přečteme, no tak to je zase něco jiného. Je to tak? Hm? A na tom je vlastně založená ta tradice, že si to stále opakujeme, opakujeme, opakujeme, opakujeme, opakujeme, opakujeme, až se to stane eh, součástí nás. Hm? No a tak se učí. Jestli eh, Půjdete do Barmy, nebo do, do, do Bormě a v Tibetu, tradičního vzdělání, to sedějí ty děti na zemi a stále si to opakují, opakují, opakují, předtím si eh,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 No a pak e, jsme to přečetli, ale nevíme to. Hm? Nevíme to, protože to není součástí nás. Hm? A tak bylo vzdělání. filce to opakuje, opakuje, opakuje. Hm? No, ale, ale je to efektivní, že se to stane součástí nás. Hm? Oh, I have. <laughs> <laughs> <laughs> Abundant, <laughs> Abundant English. So what we have explained, we have uh, very shortly, huh? I have explained some basic principles for the deeper understanding of the Buddhist practice. Huh? Uh, if we practice the non-dualistic understanding. It does not mean that it is in contrast with Theravada or with anything else, hmm? but it is simply presented by the teachers as a deeper understanding of the scriptures. The Nagarjuna does not quote any Mahayana scriptures, he just quotes the Theravada scriptures, or in Sanskrit, hmm? a little different, but it's more or less the same. Suttanipata, Dhammapada, hmm? these are the basic principles which are the same, no difference. Hmm? So when you read uh, Nagarjuna's Mula Karikas, which is the gist of everything that uh, one has to learn, hmm? there is not a single mention of any Mahayana or of any uh, uh, uh, uh, any uh, different ideas and the idea of the Buddha, the meaning of the idea of the Buddha. Hmm? The meaning of the idea of the Buddha is logically must be non-dualistic. And it is the real meaning of the sutras as as, uh, as uh, explained uh, also in Theravada, in Sutta Nipata, in Dhammapada. Hmm? So... <coughs> If we want to understand the practice of the Bodhisattva and Buddhism in the depths because the practice of the Bodhisattva is supposed to explain the Buddhism in in in the depths hmm? so uh, we have explained we start with a great love hmm? the object of the great love here is not uh, the beings but we just use the beings to understand the uh, non-differentiating love hmm? non-differentiating love is a true meta and non-differentiating love is a base for the uh, profound buddhist faith hmm? this non-differentiating love the profound buddhist faith leads to the great compassion According to Maitreya, the great compassion is the root of the Buddhist practice. Understanding in depth. There should not be any problem. Then the uh, deep understanding of the compassion. Compassion is the opposite of violence. Hmm? We cannot have deep understanding of non-violence without the deep compassion. This is Nagarjuna's philosophy. Now, the according to Maitreya, the deep compassion is the root of the tree of the deep enlightenment, great body, the great practice of the uh, of the perfections in order to become the Buddha no matter whether a disciple Buddha or the perfect Buddha Bodhisattva Buddha we need to practice perfection no other way and the deeper practice of perfections is based on the deep understanding of compassion in order to become an Arhat, in order to become a Buddha We need uh, uh, uh, deep love and deep compassion but uh, not deep enough if we base ourselves on differentiation. This is the Transcendental Wisdom Sutra's message. Hmm? So, uh, the deep compassion is a root. Hmm? This deep compassion leads to the uh, deep uh, uh, tolerance, deep endurance, hmm? kshanti. Hmm? Without the deep uh, compassion, we cannot practice deep endurance. It is not possible. So the deep compassion is the root the deep endurance is the stem. Hmm? Then if we have the stem we can have branches, right? So on the base of the deep endurance this is nothing new in Even in Visuddhimagga, the, it's quoting the Buddha saying, uh, Kanti or B Bionavijati, there is nothing higher than endurance. Hmm? The, the deep endurance leads to uh, the ability to uh, not only benefit oneself, but also to great ability to benefit sentient beings. Hmm? these are the branches when you have branches you have the leaves hmm? the leaves from the ability to benefit sentient beings the leaves are the ability to practice the vows of the bodhisattva hmm? which enable us to uh practice the perfections with transcendental wisdom. Hmm? That is with non-differentiating wisdom. Hmm? So, uh, the vows of the Bodhisattva don't make uh, logically any sense. Hmm? I vow to uh, liberate all beings. And n n even the Buddha did not liberate all beings. Hmm? I vow to deprive them of all defilements, even the Buddha did not uh, achieve it, how can we achieve it? Hmm? So, uh, comes the uh, uh, deeper understanding of the non dualistic uh, nature of the mind, hmm? which is the true nature of the mind. The realization of this true nature of the mind is the uh, real understanding of the vows, without the true understanding of the vows we are just uh, uh, mechanically <laughs> practicing deep uh, realization of the vows means the deep understanding of transcendental wisdom and the deep understanding of the transcendental wisdom uh, leads to uh, what? leads to the uh, when we have leaves we can have uh, the flowers. Huh? And the flowers are the better states of uh, existence. In Buddhism, better states of existence are better states of mind. Huh? Because a Buddhist cosmology is based on the mind. Huh? Not on God, but on the mind. This is the difference. Then, uh, when we have this uh, uh, deeper understanding of the uh, favorable states of existence, which are the states of mind, then we can attain the uh, fruit of the past, which is a perfect uh, realization, perfect awakening, together with all sentient beings, hmm? as expressed by this mantra, gate gatte, para gatte, parasam bodhisvaha, to be in the process of being gone. To be in the process of being gone. To be in the process of being gone to the other shore. To nirvana. Hmm? Parasamgata correctly gone together with all sentient beings. Nobody can do it because the uh, Buddha is not a person for The bodhisattva understanding, the Buddha is uh, the real state of the mind, hmm? uh, the ultimate reality. So this is uh, compressed. Uh, Teď uděláme malou přestávku, pak si zarecitujeme, hm? pak si zameditujeme trošinku meta a rozpustím parlament. Hm? Jak to vidí Monika? <laughs> tak dobrý. Tak máme 10 minut přestávku. Můžeme si odskočit. No, pánte, prosím vás, jak souvisí učení na splnět nezapčovaní koncentrace? Jak je, jak je to? No, jestli si, něco, eh, jestli si něco pamatuješ, tak musíš mít bdělou eh, pozornost, aby si to pamatoval. Je to tak? No a teď si představ, že v Burmě je šest mnichů v historii moderní Burmy, kteří si pamatují celou Tripitaku. Hm? To, je to No bez bělé pozornosti, jak by si to pamatovali. V Indii já jsem sám potkal jednoho učitele v Nálandě, učitele vlastně sanskritu a upanišát, který tam nějakou dobu přebýval. Starý pán, který prostě netbalej, chodil v hadrech. A jako hippie postava. Ten si pamatoval celou sanskrit gramatiku pániny, takhle tlustou knížku od začátku do konce od konce do začátku. Posadil se pod strom a začal odhrýkávat. Takový lidi ještě existují. Jak to může udělat bez schopnosti Bdělé pozornosti a uvědomělé pozornosti a koncentrace. to není možné. Jenom, že von, ale tu, tu bdělou koncentraci von jenom použil na ten cánkrit. To je ten problém. proto pozvali Doporučil někdo, aby šel učit sanskrit do Ladáku, jo, do nějakého ohromného kláštera vle. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale byl jsem tam sám. A on prostě se tam posadil a chrápal, nic ho nezajímalo. A jenom prostě učil sánskrit, no a to oni samozřejmě po ně to nebylo zajímavé. Vůbec ho to nezajímalo. To neznamená, že když máme výbornou paměť, že rozumíme, co je to probuzená mysl, to ještě neznamená. Ale on byl neskutečně inteligentní, ale prostě nezájem. No tak, poč by měl být zájem, on nebyl budista. že jo, on byl, eh, eh, vlastně, jeho hlavní učení bylo ty Upanišády a sanskrit. No a eh, nemá se co učit, vlastně, v Upanišádech to všecko je, tak chrápe, jo, no, při <laughs> budže a při... No, <hluz> A tak ho vyhodili na konec a vrátil. Nemá Na, co? na čtení, když bude čistý. No, dobré. No. Dobrý, já už, čtení, už jsem starý, už nemám oči, jak byly před deseti lety, dvaceti lety. Ale teď bych na to snad mohl vidět. Když budu mít lampu, to je lepší. No. Z dní, prosím vás, můžeme se zpítať něco, co souvisí s terminologií? No, Já si nevím do Slovenčiny přeložit slovo počítek. Počítek. Počítek je védaná a počítek znamená, že my dotykem chápeme dotyk, máme šesti smysly, je to tak? Hm? My do ty chápeme buď jako příjemný nebo nepříjemný, nebo ani příjemný, ani nepříjemný. To je počitek. Dá se to přeložit jako alebo pocit? Pocit asi, že jo. Pocit. Ale taky to není přesný překlad, protože já můžu říct asi ve slovenštině tež, mám pocit, že on nepřijde. Je to tak? No, ale to už není vedena. Já mám pocit, že on nepřijde. To není už daný, že tam je něco příjemného, nebo nepříjemného, nebo ani příjemného, ani nepříjemného. Proto je to těžké přeložit. Hm? No, zkoušíme. <laughs> Asi přesně to těžko přeložíme. sensation, ale v češtině nebo ve slovenštině nemůže být sensation. Proto každý jazyk je, má svoji logiku. Nemůžeme nic přeložit doslovně. Vždycky to nějak přibásníme. Co? Velký překladatelé jsou velcí básníci. <laughs> No právě proto je e, někdy velice osvětlující, se učit jazyky, že To nám ukazuje právě to, co se učíme tady v yogačáře, jak nás slova matou. My přeložíme jako počitek, a přesto to není, není ideální překlad. No a jak vysvětlit právě, že ten počitek znamená vedaná, vedana je odvozená od korene vid, což znamená poznat My. V světském smyslu poznáváme tím, že si to rozdělujeme na to, co je příjemné, to chceme, co je nepříjemné, to nechceme, a co není ani příjemné, ani nepříjemné a to nás nezajímá. Je to tak? To je světská mysl, samsárická mysl. Právě proto my praktikujeme meta, kde my vidíme, ten nesmysl této samsárrické myšlení. Ta filozofie Nagarjuna je a zatím asi ze všech filozofií, ta, ta filozofie nej, Nejhlubší. My se nesmíme orientovat na rozlišování, ale musíme v tom rozlišování poznat právě tu pravdu, která není rozlišující. podle učení transcendentální moudrosti. Buddha nemá pozornost, Buddha nemá ani vytarku, ani vyčáru, nemá ani, ne, ani nevede mysl k objektu, aby ho proskoumal. On prostě odráží věci tak, jak jsou. A to je princip té nedualistické myslí. podle vysvětlení mahajanové Abhidharmy, která vysvětluje budhovou vědomí, Budha nepotřebuje pozornost, aby něco poznal. Budha nepotřebuje si přivodit mysl k objektu, aby ho poznal. On ho prostě reflektuje přímo, v nedualistickém vědomí. No a právě v, to je smysl meditace. A to je pak logicky dovedeno do, do jasnosti v myšlení mistrů Mahájány. My potřebujeme pozornost, my potřebujeme eh, myšlení, aby jsme něco poznali, ale budou vědomí, to nepotřebujeme. potřebuje pověsit mysl na objekt, což je smysl objektu. Hm? Objekt znamená něco, na co pověsíme mysl. Buda ne, nevěsí mysl na žádný objekt. Protože v tomto stavu pak vysvětluje, hm? jak se do něj dostat tím, že ukazuje, jak rozdělovat ani bez ulpívání na rozdělování. Rozdělování bez ulpívání na rozdělování. To je, z hlediska i filozofii, to je smysl střední cesty. To nerozdělování je skutečnost rozdělování. Buda nerozděluje pro sebe, ale pro nás, bytosti, popletené, aby jsme něco pochopili z toho, že realita je jedna. My jsme bytosti popletené, my to nechápeme, tak používá různé prostředky, jako čtyři vznešené pravdy, pět agregátů a tak dále. A ty se stále opakují, opakují aby my jsme z toho něco pochopili. To je učení eh, mistru Mahajany. No a teď si zarecitujeme. A jako obvykle začneme se SŮtrou srdce, tentokrát je v češtině. Dobrý? Tam se nedostanu, tak já se. Dobrý. <kly> no. srdce. Om, klaním se vznešené prády a paramitě. Když dnešený bodhisattva a volkytejšvára praktikoval hlubokou transcendentální můdrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravé. Šáry Putru Forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Práznota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota, to, co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počitky, vnímání, formace, vůle a vědomí. Šáry putrů, v tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost. Vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté. Nic z nich nechybí a nic se do nich nedá přidat. Proto Šáry putru v prázdnotě není ani forma,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 jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé milování. Všichni budhové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje všechny utrpení, je opravdová, bez falešnosti, a proto tuto mantu recitujeme takto: Gaté, Gaté, Pára Gaté, Pára Sangaté, Body, Svá. A teď, jelikož e, jsme vysvětlili, že e, koren transcendentální moudrosti je velký soucit, tak si zarecitujeme. E, Dharani velkosit <coughs> namo ratnatraya, namo arya avalo kiteshwaraya bodhi satvaja, maha sattvaja, maha karu nikaya om sarva bajeshu trana karya tasmai namaskritya imam aarya avalo kitheshwa tava nila kanta namo hridayam avar tai sarva arta sadanam shubam ajayam sarva bhutanam bhava marga visudakam om tat yatha aaloke aaloke loka mati atikrante he he Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Ridaya Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dharah Dharah Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi Ehih Lokeshvara Raga Visham Vinashaya Dvesha Visham Vinashaya Moha, chala visham vinashaya hulu hulu mala hulu hulu mala Bulu, bare padma naba sara sara sire sire suru suru bodhya bodhya bodhaya bodhaya maitreya nila kanta dakshana prahanaaya swaha maha swaha sidha yogeshwaraya. Svaha Neelakantaya, Svaha Padmahastaya, Svaha chakrayuktaya Svaha Shanka Bodhanaya, Svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, Svaha Viagra Charma Nivasanaya, Svaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokitesvaraaya, Om Siddhantu Mantra Padhaya, Sváha. A teď, jelikož jsme vysvětlili, že hluboké pochopení velkého soucitu je založené na hluboké pochopení praxe meta, praxe lásky, budeme recitovat Metasuta, Páli, ale s pochopením, že objektem této lásky. Bytosti jsou pouze prostředky, tak jak to šestá kapitola tvrdí, jsou pouze prostředky k tomu, aby jsme pochopili tu nejvyšší realitu, ve které žádné bytosti nejsou. A tu pochopíme tak, že vidíme všechny bytosti stejným okem, okem stejné lásky. Hm? To je těžké, no ale učíme se, no a máme nějakou srandu. Kara ni mata ku santang padam santaang padama sako ujuče sujuče santu sakoce subaroče, apak kičoče salahhu kavuti apangabo. apak KULESU su ananugin doa, nača kun vinu pare upavadeju. Sukino KEMINO HONTU sabbe satta bavantu sukita taa. Napero pa tasava tavarava va Dighawa je mahantava, majima rasaka anakatullah. Dighawa je va addita, ječe dure, wasanti a vidure. Bhutawa sambhave sambe Satta bavantu Naparo param nikumbete na biaro sana patigasanya na anyama nya sadukham cehee matayataniyam putta ayusa ekaputta mani rakhe evampi sababude su manasam bhavaye aparimanam metancha sambaloka manasam bhavaye aparimanam Udanga doce tiryánce asambana ve rama nisinnuva sayanova yavatasa Etam satim maditye brahmam etam vihara midamahu. silava dasanena sampanno. Káme, na gamba se yam, ponavé, tí, tí. Tak to bychom měli. Eh, sutru srdce, ta poslední část, tý, ne sutru srdce, sutru eh, laskavosti, no dobré, laskavost. Laskavost eh, dobrý, ale e, možná ta meta má mnoho, mnoho aspektů. Láskavost, láska, e, prátelství hm, a tak dále. Láskavost, nevím jestli je nejlepší překlad. ale na každý pád ten konec, hm, e, jestliže si odpustíte ten konec, no, tak je to e, vlastně... Nic jiného než praxe té nejvyšší lásky, praxe nejvyšší lásky, ale by neměla výz k tomu, že se nenarodí v lůně, protože... Když se nenarodí v lůně, tak rozděluje. No a proto je třeba pochopit to pozadí. To pozadí této sutry. Podle komentáru Buda ji učil. Objekt byl 500 mnichů hm? nově ordinovaných. Hm? Znáš ten příběh? Jak se báli Jak je to ono? 500 no, nově ordinovaných mnichů. Hm? se eh, eh, po ordinaci chtěli, se rozhodli, že získají stav probuzení, aby ho získali, tak se odhodlali jít do eh, jednoho místa, hlubokého lesa, kde byly ideální podmínky, to bylo tež v blízkosti vesnice, která je podporovala, hm? No a eh, usadili se v tom lese a eh, čůrali a kakali eh, pod eh, ukorenou stromu. No a v těch eh, větvích žili ty, eh, tomu se říká ty, eh, pozemské božstva. Hm? Pozemské božstva žijou na stromech. To ještě dneska je tradice v Burmě v Indii. Vždycky pod velkými stromy udělají místo pro půdžu a pro uctívání. Tam dávají oltár a lidi tam nosí květiny. Možná vám povím pak jeden příběh, co jsem zažil v Burmě. Tam ještě se to pevně věří, že na, ve stromech žijou ty božstva. Hm? Na každý pád oni tam kakali a čurali a to se těm božstvům nelíbilo. Hm? Tak, jelikož jsou božstva, tak se jevili těm mnichům v noci jakožto strašidla. Hm? A strašili je takovým způsobem, že, se, že kadili do, do roby. <laughs> do, do toho habitu, měli strach strašný. No a tak přišli k Budhovi, že co se co děje, co mají dělat, že jsou tam, no, Buda okamžitě pochopil situaci a tak je naučil tuto sutru, aby se vrátili tam, na to místo, kde jsou, protože lepší místo nikdy nenajdou. No a aby stále recitovali hm, tuto sutru a že ty božstva pak si spráteli, a že místo toho, aby je strašili, jim budou pomáhat, aby vykopali eh, nějaké jámy a dělali své potřeby tam, ne, ne obydlí těchto božstev. Hm to udělali a všichni se pak dosáhli stavu probuzení, stavu arháta. Hm? No a e, tím pádem se nezrodili znovu. No a ten příběh, co jsem sám zažil hm? v PAOK, kde jsem byl na tréninku, hm? Když Mr. paok se stal slavným, tak začali přicházet, předtím nebyl slavný, tak všichni byli chudí a jedli jsme jenom nějaké fazole a rýži a banány. Pak se začal být slavný, tak čím dál, tím víc jídla, čím Čím dál, tím víc darů. Hm? No a tak e, začal se rozhodnit, že postaví velkou meditační hali, halu. Hm? No a tak e, pozval ten velký bager, ty japonský ohromný bagry, hm? aby e, odstranil ty balvany, co tam všude byly. Hm? No a jak odstraňoval ty balvany, tak taky bral ty stromy, co tam byly. Hm? A tam byl jeden ohromný strom, tak to taky vzal. Hm? No a ten řidič přišel rozklepaný, že už nemůže tam pracovat, jako, že e, e, prostě e, furt, že ho straší ta, ten duch, který tam bydlel v tom stromě, ho straší a on celý rozklepane. Děkuji, já už tady nebudu šel pryč. Nechal bager, bager. <šel> to se děje v burmě, proč ne? No a tak se to rozkřiklo nějak po vesnici nebo co a nikdo to nechtěl tam dělat. No a tak jsme nějak 3 dny jsme dělali různé recitace a půdžu a metasuta a ostatní, aby jsme si udobřili to, to ratanasuta a tak dále, aby jsme udobřili toho, toho. No a pak se našel další bagrista, který to dokončil, a tak se pokračovalo ve stavbě. Prostě to je, lidi ještě stále věří, že ty stromy to jsou ty obydlí těch bohů, světských bohů, a že se musí uctívat, aby ty bohové se nerozdobily. No to je pozadí této sutry tež. Hm? No a to by bylo všechno pro dnešek, tak eh, dáme zásluch. Eh, zásluh. Hm? Tentokrát vpálí pro změnu. Hm? Eta vata chamehi punya Punasampata, Sabbe Deva Anumodantu Sabha Sampati Siddhya. Eta vata chamehi Sampatam Punya Sampata. sabbe Bhutta Anumodantu Sabha Sampati Siddhya. Eta vata chamehi Sampatam Punya Sampada. sabbe Satta anumodantu Sabha Sampati Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyangta ganumoditwa Loka kasasana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyangta ganumoditwa chiramrakantu desana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyangta ganumoditwa chiramrakantu tumapra devo vasato tuča. píto bavatu lokuča, ráďa, bavatu dammiko. A si tedy ty zlé duchy, hm? na udobrení zlých duchů taky, něco zarecitujeme, dobrý Katko? Hm? nakhata ta yakha nam pāpa gaha nimitta mava mangalaṅca po sakuna ga hoadu makantam budha anubhāve mava jo po sakuna Pápa Supinam Makantam, Damánu Báve neviná samentu. Jak AVA a Vamangalangča, Sakuna sosadu. Pápa Gahodu Supinam Makantam, Sangánu Báve neviná samentu. Tak jsme z milosti trojitého klenotu vyhnali všechny zlé duchy. A jdeme spát. <laughs> a uděláme tu krátkou formu přenesení v češtině. Nechť zásluhy dnešní praxe se přenesou na všechny bytosti, aby my dosáhli stav dokonalosti. Oni to bo? Nechť se. Všichni probudíme v čisté zemi.